Повернути ми на інший бік. Вим'я чого? Хто переміг? Герой-поборник істини, а хто зазнав поразки? Бандит, злочинець, дурень, врешті-решт, Химерно. Спіймав себе на тому, що ждав дзвінка. Бідніний звик чи любов? А може його гнітить самотність? У юності багато друзів, а зрілий вік окреслює магічний круг, в який впускаєш тільки найближчих із них. Найближча, отже, Ніна. Ой, не смішить. Ага, ось він, зняв трубку. Ну? Що ну? Спитали басом. Голос був незнайомий, і він на важіль. Хтось помилився номером... Чи станція не так з'єднала? Вимкнув магнітофон, бо враз йому здалося, що не почує, коли подзвонить у двері Ніна. Учора ж вона прийшла, не попередивши по телефону. Може, і їй усе розповісти? Навіщо? Злякається, що він піде і не повернеться із давнини. Ото було б. Ха. Ні, то в майбутнє прагнуть. Минуле ж нам здавалося б. Таким незатишним, комфортне той. Задумавшись, почув дзвінок, напевно, лише за третім разом, бо поки взяв у руку трубку, було вже пізно. Ніна? А хто же ще? У льоні зілля, хоче гайнуть кудись подалі, глянути, як там було. У нього книг, він любить старовину, вивчає навіть. Мишком? Щоб не сміялися і не підозрювали, хто знає в чому. Стадність людей тримає міцно. Коли хоч трохи інший, уже смішний, непевний, чи зловорожий. Дзвінок. Алло, алло. Це я, озвався Льоня. Тебе цікавив Фенікс? Я тут знайшов. Ну, ось стара гравюра. 1683 рік. До книги Крущоновича. «Та не тягнити». Що воно? Саме те слово. «Птах». Просто птах? Непросто. Міфологічний, чарівний птах у фінікійців та єгиптян. Багряний, схожий на орла. Найбільше ж він знаменитий тим, що проживши аж кілька сотень років, він спалює себе і воскресає з попелу знов молодим. Спасибі. А зілля як? Уже варю. Де весь, щоб з рецептом. А як же, час мішати бувай. Міфологічний чарівний птах у фінікійців та єгиптян. Сьогодні він уперше про це почув, а тільки я не знали. Це ж більш як 300 років тому. Яко фенікс із пепла, так обо нині крила розпрямить вольность України. Він знає всі модні рок-ансамблі, інших зірок естради. На пам'ять може процитувати по кілька строф Вознесенського та Євтушенка. і цього йому цілком достатньо, щоб бути в будь-якій компанії на висоті. Живе в одній площині, а світ Такий глибокий і неосяжний. А людство стільки витворило за довгий вік, Зібрало стільки скарбів духовних. Вибіг у коридор, щоб відчинити двері, Напевно, Ніна. Порожньо. Почулося. Мабуть, вона образилася на нього вчора ввечері. Спровадив, мов, якусь. Не думав і не гадав, Що так її не вистачатиме йому сьогодні за півдоби. Чи не прийшла його пора? А може, тут винуваті оті Софія, купава, Христя. Розбурхали його всього, розм'якшили. З жінками він тримав дистанцію за будь-яких обставин і раптом скис. Може, це і занадто гостро сказане, проте йому сьогодні було тривожна якості і навіть страшно? Ждали завжди його. Він був як бог, як ідол. Згадав про слоїк з зіллям. Треба його сховати. А то побачить Ніна, почне розпитувати. Йому і льоні досить. Тепер не дасть спокою. Десята вже, а все ніяк не зважиться напитись, щоб... Стій. Лікується він чи волхвує? Мабуть, і те, і те. Депресія його минає. І мандри в дні давно минулі у тому грають роль не з останніх. Може, Волху знав про це, такий у нього метод? Пусте. Вже досі б усі шуміли б про ці дива. До діда їздять з усіх усюд, рознесли б на весь Союз. Нарешті. Якщо не Льоня? Ніна, ти зараз де? Яке це має значення? Не серце за вчорашнє був сам не свій. «Щось сталося?» «Так. Я тобі, напевне, усе вже зможу розповісти. віч на віч, не по телефону. Ти де живеш?» «Ні. Щось у лісі здохло. Ще й не минуло року, як познайомилися, а ти вже й поцікавився. Не мав чого сказати». На диво навіть зніяковів. Я більше не буду, мовив, щоб перевести усе на жарт. Ніна мовчала довго, а потім теж звернула на іншу стежку. — Льоні, ти не дзвонив? — А що? — З ним теж якась оказія. Варю кричить, а що не каже. Трубку мерщий поклав, неначе втік. утік. — Я в курсі. «Що з ним?» «Ніно, це не для преси. Можеш приїхати зараз?» «Можу, але не хочу». «Чому?» «Щоб ти не думав і похопилася. Пробач, це жарт. Приїду перед другою». «Гаразд? Окей. Підемо кудись обідати, як вчора». «Жду. До зустрічі». Поклала трубку а він стояв і слухав з подивом себе самого. Дивно, у розмові він принижувався, запобігав, а на душі приємно, аж навіть якось лоскітно. Поразка теж буває перемогою? Жінки це, певно, знають. Даються перемогти, а потім беруть нас нижком у полон. Ні, він таки стає філософом. Докопується до потаємних істин там, де раніше, і не думав їх шукати. Жив тим, що мав, що знайдено було до нього і подано йому готовим. Щоправда, приймав не все, частину геть відкидав, без проби, без аналізу, лише тому, що так чинили інші.